Katasztrófát tapasztal. Ne szállakozzon a humanitárius katasztrófák láttán! Jegyezzen ön is az apokalipszis ertérészfényeiből. Legyen gyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Szóval a Blackwater ügy, amelynek során ennek a bizonyos Blackwater nevű nemzetközi üzleti csoportok által pénzelt és felügyelt. Magánhadseregnek sikerült legyilkolnia egy pár tucat embert. Mennyit pontosan? Hát a, az előttem szereplő híradás szerint 17 halottja is számtalan a sebesültje van. 17 El, halott, köz, van. köztük gyerekek, és ezek a 17-en mind civilek. Ez egy, ez egy mészárlás volt, és ami a legérdekesebb, hogy a felelősségre vonás az legalábbis problematikus tudtátok? Valószínű valamelyik menedzsert a cégtől majd jó felelősségre vonják esetleg a, az ülésen, vagy nem tudom hol fog ez eldőlni. Egyébként én még mindig azon vagyok kiakadva, és ez, ez számomra nagyon-nagyon furcsa, hogy gyakorlatilag minek után az élet minden területén, ugye a gazdaságosság lett a legfőbb szempont, így nem csak a politikában gyűrűzött át az a szemlélet, hogy menedzsereket a, a vezető pozíciókban, hanem már úgy tűnik, hogy a hadseregnél is így néz ki. Tehát aki jól teljesített a kólánál, az jól fog teljesíteni majd miniszteri székben, van ilyen politikusunk nekünk is, valamint jól fog teljesíteni, mint tábornok. Na most igazából nem látom, hogy lenne összefüggés az emberi kegyetlenkedések és gyakorlatilag a hadseregek gazdaságossági szempontok szerint való felépítések között. De egy dolog biztos, hogy azért erkölcsi normája akkor sincs a katonának, ha fizetik ezért, meg akkor sem, ha, ha önként is dalolva megy a frontra. Én ezzel nem értek egyet. Azt gondolom, hogy, hogy azért az elmúlt évtizedek azt bizonyítják, hogy a civilizált nyugati demokráciák hadseregei azért, azért 60 an kevesebb atrocitást követnek el háború, háborúskodás vagy megszállás között alatt, előtt és után. és hát ez ne haragudjál, de például amikor, amikor Vietnámban felrobbantottak duzzasztógátakat, amely falvakat söpört el, és emberek tömege vált otthontalanná, hajléktalanná, halt éhen, Gyakorlatilag hosszú éveken keresztül, tehát művelhetetlenné hatalmas nagy területeket és okozott irdatlan éhinségeket a civil lakosság körében, a leghátborzongatóbb háborús bűncselekményeket követte el az Amerikai Egyesült Államok Vietnámban. A leghátborzongatóbbakat, hát az amerikai filmgyártás, meg az amerikai kultúra nem győzött utána 15-20 éven keresztül szembenézni azokkal az. Iszonyatos brutális bűncselekményekkel, amelyeket végrehajtottak, falvakat írtottak, kigyújtottak fel. Hát, hát a... konkrétan egy falu felégetéséről és kiirtáséről tudunk, ez a ez a vérengzés. ez, ez valóban egy, egy tudott és ismert ügy. A felelőseit egyébként azóta, ha jól tudom, legalábbis, legalábbis jó részüket börtönbe csukták, de, de azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok mennyire az követett el Vietnámban, vagy mennyit nem, én azt gondolom, hogy, hogy az Észak-Vietnámi Észak hadsereg írtotta konkrétan a saját népét, mert az Amerikai Egyesült Államok ö, ö, kényszerűen ütközött bele időről időre abban a amit egyébként kezdetben félig meddig öntudatlanul már Észak-Koreában is ö, alkalmaztak az, az a, a nem hagyományos háborúskodást folytató ö, ö, ö, hadseregek ö, és, ez, és ez később a Vietnáman teljesedett ki hogy, hogy mindenhol ugye a civilek közé a civilek mellé, a civilekhez kell települnie ö, minden olyan ö, ö, célnak, amit az, amit az amerikaiak pontosan a háborúskodásokán kénytelenek lesznek majd támadni. Kénytelenek ez egy jó kifejezés, ez jegyezzük meg egy pillanatra az amerikaiak, akik kénytelenek támadni a célpontokat, hát ez, ez szörnyű ez a kényszer, ami nyomaszthatja őket, amikor nekik muszáj támadni. Ha jól veszem észre, akkor most számokról, számpárokról és arányokról beszélünk, tehát, hogy morális alapot azt teremt a nyugati civilizált hadseregek működésének és akkor a sűrűn nyilvizője hogy ők a legálisan, vagy nem is nem, nem jó, nem jó szó, tehát a cél érdekében elkövetett muszáj gyilkosságok száma mellé viszonylag kevés civil áldozatot szedtek. Tehát, ha, szerintem ez onnantól kezdve morálisan nem kérdés, ha egy civilt is lemészárolnak ok nélkül amellett azért én a nagy nyugati erkölcsiség mellett azért én visszabandokolnék még a második világháború idejére, mert azért ha, ha, ha, ha jól emlékszem, talán az atombomba ledobása az nem feltétlenül volt szükséges ahhoz, hogy Japán térdekényszerítsék, de vagy Dresda bombázása, ugye, ami szint, szintén nem úgy ezen állt, Tokió, Tokió földgyújtása. Sorolhatnánk hetekig szerintem ilyen példákat. Háborús és, bűncselekmények sorozata. Azt mondani, erre, azt mondani erre, hogy hogy tulajdonképpen a, a, a nyugati társadalmak által ö, vezényelt hadseregek az elmúlt 50-100 évben a lehető legkevesebb brutalitást követték el, hát azért ezt így nem tudom, hogy számokban lehetem érni. Nem tudom. Vagy amikor... szabad-e számokban mérni? Nyilván nem szabad ezt számokban mérni, ez a véralgebra, ez egy, ez egy hülye játék, és tökéletesen felesleges belemenni. Rendszerint ez a vita torkolik végül abba, hogy kiköltek meg több embert a nácik vagy a kommunisták. Uh -huh. de, de azt gondolom, hogy azért egy dolgot lényeges ebből az egész folyamatból kiemelni, ha már a második világháborúról beszélünk. Az, hogy az, hogy az atombombát érdemes volt-e bevetni, vagy sem, ez legalábbis vitatott. Azt gondolom, hogy elsősorban a, a, a kapitalizmus vagy nyugatkritikus újbaloldal, illetve az alter szokta az, az atombombát felemlegetni, mint problématikát, tehát hogy igen, igen, mert akkor az atomomban milyen sok ember életet követelt. Ezzel szemben szerintem tökéletesen megáll az érde, de mivel lehet erről vitatkozni, hogy, hogy valószínűleg, amíg az atomomba kioltotta több százezer ember életét, valószínűleg megóvta több millió ember életét, akik ö, ö, még készen álltak volna akkor arra, hogy, hogy az utolsó lehelet, védjék Japánt, még abban az esetben is egyébként. És ezt szoktam megint csak az alteruló, vagy az, vagy vagy az atomomban övetését kritizáló ellenévként felsorakoztatni, hogy, hogy egyébként a szuhadat üzent akkor már Japánnak. Japán nem kapitulált volna nyilvánvaló módon. Japán, már, japán estében szükség lett nem volna nem egy csak. olyan, vagy szükség volt egy olyan eretentő erejű fegyverre, ami, ami megtöri azt a japán fanatizmust, ami például egyébként a kamikáze támadásokban és egy csomó olyan európai szemmel már gyakorlatilag érhetetlen és értelmetlen borzalmakban merült ki. Jó, várjunk csak, várjunk csak egy pillanatra. Egy amerikai katonai tanulmány egyébként, a, akik nem számoltak az atomból bevetésével, nem is tudtak róla, legkorábban 1946 márciusára tették volna Japánnak teljes kapitulációját és, ö, kapitulációját és megszállását, és szerintük ez körülbelül fél millió amerikai, körülbelül millió szovjet katona életébe került volna, és hogy mennyi Japán halt volna ebbe vele, az, az egy nagyon nagy kérdés. Hogy, hogy, hogy a, a földjüket nyilvánvalóban az utolsó pillanatig védeni akaró japánok, mennyi embert, embert vesztettek volna egy, egy ilyen háborúban Egy pillanat Az, hogy érdemes volt bevetni az atombombát az vitatható Az, hogy városok ellen ahol emberek, civilek élnek milliós számban szabad volt-e bevetni az atombombát, ez vitathatatlan vitathatatlan tény, hogy nem lett volna szabad ilyesmit tenni. Tehát azt felmutatni, hogy képesek vagyunk, kedves hírohító császár, a nap hőmérsékletét a földön előidézni, úgyhogy óvakodjon legyen szíves, mondjon le, és engedjen teret a békének ezt kinyilvánítani. Ezt igen erről vitatkozhatunk, hogy ténylegesen miért is kellett volna annyi amerikai és japán katonának meghalni, mikor itt van a csodafegyver, meg lehet mutatni híróhító császára. Ő császári felség, legyen szíves, vegye fel a napszemüveget, mielőtt aláírja a lemondását, mert nagyot fog villanni. Tehát ez egy performance keretében megoldható lett volna, ehelyett ledobták két városra, hogy pusztuljanak az emberek. A civilek ígjenek el. Tehát miről beszélsz? Az egyik egy, egyik a, egy, a japán, már nem emlékszem, hogy melyik talán a, a, valamelyik szárazföldi alakulat a volt, ez volt Hirosi Ma Nagasaki pedig pedig egy kikötő. De valóban egyébként a célpontok kiválasztása. S, ö, ö, nagyon hosszú vita előzte meg a két célpont kiválasztását, szóba került kiotó ugye, mint, mint az ősi japán fővárosa, a japán hmm. tradíciók és kultúra. És, és, az is ö, nagyon humánus. Ö, Tehát nem lehetett volna ezt egy az, lakatlan szigetre az, az, adobni és megmutatni, hogy nem erre tudom, vagyunk a, a másik világháborúban kevés ilyen ismerünk. Tehát azt gondolom, hogy. hogy ja, hát ö, a háború, hát az. Hát, na most, hogy, ér, hogy tolta, a, életi példa, életi? a példa nagyon jó, csak egy picit életszerűtlen. Tehát, ah, hát életszerűtlen. Ha, hát. ha, ha kiviszed egy, egy lakatlan szigetre, egy ott robbantott fel, és nem tudod az a Hirohito hogy mi erre képesek vagyunk, a sémélyebbet nem demonstrálsz, mint azt, hogy egyébként nem mered bevetni. Tehát ebben a játékban sajnos ez egy elem, igen, ez, ezzel számolja kell annak, aki atomombát épít 1940-től 45-ig, hogyha megépíti, akkor, akkor, akkor azt használja kell. Kell. Uh, nem azt hiszem, el... azt mondani, hogy ezt máshogy nem lehetett volna megoldani. Szerintem meg azt mondani, hogy meg lehetett volna másképp oldani. Szerintem abszolút nem. Történel... Tör... Várja, hát hogy lenne történelmietlen? Legalábbis azt mondani, hogy lehetett volna másképp is. Nyilván lehetett volna, lehetett volna úgy, hogy Japánt megszeljék pusztán a hagyományos ö, eszközökkel, illetve hagyományos és és elsősorban a... Az amerikai élet, a szovjet katonákért, a japán katonák millióinak élete árán. Ez lett volna a másik út. Szerintem nem, nincsenek nagyon köztes megoldások és válaszok. Visszatérve egyébként a illetve Tokio bombádására az már egy sokkal érdekesebb kérdés. Hm. Dresdában a szökőkutak felfortak. Így van. A második világháborúban ez, ez a terrorbombádás ugye hosszú időn keresztül mind a két oldalról működött mentés és egyébként a németek valóban soha nem alkalmazták olyan, olyan kiterjedten és olyan, olyan méretekben, mint a szövetségesek. Talán nem is volt e, akkor a légifölényük soha. E, hát talán a kezdetekkor, később már nem. Egyébként a keleti frontra sem volt ez fura módon jellemző, tehát sem a szovjet, sem a egyébként borzalmasan kegyetlen szovjet, illetve borzalmasan kegyetlen német hadsereg nem, legalábbis ilyen módon nem írtotta egy Nem, hát arról van cégére. szó, hogy az Amerikai Egyesült Államok a háború végére, 44-45-re már olyan mértékben fölpörgette a saját hadiparát, hogy olyan mennyiségű bombájuk volt, hogy nem tudták már hova tenni. Tehát egyszerűen beindul egy hadipar, olyan mennyiséget gyártanak, hogy ezek szinte már, hogy mondjam, hadipari szükségszerűség volt, hogy ezeket a bombákat el kell szórni. Szerintem ez inkább annak volt köszönhető, hogy az Egyesült Államok, illetve a, a, a Vörös Brit hadsereg igazából semmit sem tudott. Fel elmutatni 44 őszétől ö, ö, a nyugati fronton Előtt, előttesen nagyon a partaszállást lesz számítva ö, és néhány gyors és, és egyébként látványos offenzíva után a támadásaik hát nem is kifulladtak, hanem egész egyszerűen leálltak. Tehát ők, ők valósz, nem, ezt máig nem lehet pontosan tudni, illetve hát van erre mindenféle megoldás és elmélet, hogy miért miért álltak le, miért lassultak le és miért koncentráltak az amerikaiak inkább akkor már a, a a Csendes-óceánon folyó háborújukra. A lényeg az, hogy a légierő volt, és a légierő folyamatos és állandó bevetései voltak azok, amikkel ők életben tudták tartani a nyugati frontot. Valószínűleg így tudták elsősorban demonstrálni azt, hogy ők ott vannak, ők részt vesznek, ők csinálják, ők háborúznak. Na de beszéljünk. Ez egy nagyon orosz katonai doktrína, de szerintem nem elsősorban a kegyetlenség vagy az ellenséges náció válogatás nélküli írtása motiválta, hanem néhány nagyon rossz és ostoba döntés. Hát tudod, az érdekes? Hogy a Hiroshima-val párhuzamba, általában az USA... Az a Pearl Harbor-t helyezi. Tehát megfigyeltet, hogy az amerikai filmekben, hát az a gyalázat, az a borzalom. Tehát, hogy az egyik esetben városokra dobtak le atombombát, a másik esetben meg egy katonai támaszpontot támadtak meg, és katonai létesítményeket, mondjuk felszállópályákat, mondjuk repülőgépeket lőttek szét, szétlőttek hordozóanyahajókat, stb. Tehát Azt pont nem az a meglehetősen szerencsés. Éppen nem. Igen, igen. Jó, hát mindezt hadüzenet üzenet nélkül. Hát ez aztán az a rettenetes gyalázat. És semmi. Mit nem számít, hogy mi történt, a lényeg csak a propaganda. Ma egy amerikainak azt mondott, hogy Pearl Harbor, és a, az ökle az így, az így begörcsöl, a gyomra nem különben, és arról a Japanot megmutattuk nekik, de ezt tény, ez, ez tényleg ez az mit, túlzájos, ami azt mondanám, hogy ha azt mondod egy magyarnak, hogy trianon, akkor ökölbeszorul az ökle és reggezolítani, hogy románok, románok, mocskas franciák nem így. Nem így történnek. Nem így történne de, nem így de, de, de, de, de. Jó, próbáljuk ki, mondjuk a Pillónak, azt hogy Trianon. Mi történik? Szóval. Ö, a, ami az érdekes, hogy egyébként 9-11 is, hogy mondjam valamilyen ilyen történelmi piedesztára lett emelve, valamilyen nem tudom én ilyen holokausz méretű mértékű gyalázatként lett, lett használva megértelmezve az, az amerikai főleg az amerikai média hatásaként ezt nem tudom, hogy megfigyelted el hogy meghalt 2001 egy néhány ember de körülbelül úgy van értékelve milyen most... algebrát játszunk? Várjál. nem mindegy, hogy hány ember hal meg? Hát vágyál már egy pillanatra. Azért a Véralgebra, vér Véralgebra vér oké, okay, de azért a 20 valahány száz, meg a 6 millió. Tehát tudod? Jó, most, léptépek, nem, tehát, a, nem, a, nem tudom, hogy ki hozta kiállította pár ezt a kettőt, tehát azért ha azt mondod, hogy a dolog, dolog elviselhetetlensége, vagy imoralitása, vagy. A, történelmen kívülisége okán lett a kettő pár állítva, mert ugye sokan állították azt, vagy... vagy, vagy egy, egy kérdésem lenne. Ragaszkodnak mindmáig ahhoz, hogy a holokauszt valami történelmen kívüli esemény, ami, ami egész egyszerűen nem fér bele sem az emberi jellembe, sem az ember erkölcsébe sem a, az, nem tudom, az ötezer éves zsidó-keresztény-görög-római kultúrába, és éppen ezért nem is számít hagyományos értelemben történelmi eseménynek, hanem valami azon túli valami is kizárólag ilyen infernális keretek között értelmezhető borzalomnak, de én azt gondolom, hogy azért nem nem, tehát azért ezt senki nem mondta 9-11-ről, tehát azt mondják, hogy borzasztó aljas, és hogy, hogy tehát az elsősorban a dolog unikalitása az, ami elképesztő, tehát hogy no. ilyet, ilyet még soha korábban senki nem talált ki, és nem, nem is gondolta volna senki, no. hogy erre képes lehet terrorista. Jó, egy pillanat az ötletessége az, ami elképesztő. Tehát tudtuk, hogy terrorista képes ilyesmire, képes kétezer embert megölni, Igen. gondolkodás a, és az, szen... az, hogy így, az is ja, ja, ja. a dolognak hogy, a szimbolikussága. Hogy ennyire, hogy ilyen ördögi zsenialitású ötletre legyen képes egy terrorista, ezt nem gondoltuk. Tehát, hogy itt, itt tényleg arról van szó, hogy a kreativitását becsülte alá a, a CIA, meg a nemzetközi közvélemény a terroristáknak. Na de! Én azt gondolom, hogy a holokauszt az igenis történelmen kívüli esemény. De nem feltétlenül csak és kizárólag a zsidó holokauszt, vagy náci holokauszt, vagy nevezd ahogy akarod, hanem az örmény holokauszt, a krimitatárok kiirtása, úgy ahogy van a gulág. Tehát mindaz a Népírtás, tehát a civil lakosság tömeges írtása, és itt most gondolok például a bosnyákoknak, gondolom. a bosnyákoknak a tömeges írtására, amit a jugoszláv néphadsereg és a horvát hadsereg közösen ö, hajtott végre egészen mostanáig. Tehát a holokauszt az többet jelent pusztán a holokausztnál, hanem ezt a gyakorlatot, ez valóban történelmen kívüli. Ez Épp valóban. Egy... Nem tartom sem a holokausztot, sem a többi genocidiumot ö, ö, ö, valódi. Tehát, hogy valóban történelmen kívüli események szerintem nagyon szomorúan, nagy, és nagyon is elfér a történelmi események sorában. Minden a zsidó holokauszt, mind a többi. Na a 20. Épp század épp előtt ilyen nem fordulhatott volna elő. Igen, de, de pont a 20. századból következik a dolog tömeges előfordulása. Tehát azt gondolom, hogy ahogy a régi vicc szól, tudod, hogy, hogy van-e a faluban antiszemitizmus nincs, de igény lenne rá. Uh, uh, szóval, hogy, hogy, hogy ugyanilyen volt a, a tömeges, ipari méretű, ilyen industriális genocidiumoknak a kivitelezésére való Minden, vágy, esetre. Tehát így... Minden esetre a véralgebrán, ha már a véralgebránál tartunk, arra vagyok kíváncsi, hogy a Blackpool szó, az Black majd... ]water. Bocsánat. <gül> <gül> Na hát ez az. <gül> szóval kíváncsi vagyok arra, hogy a Blackwater szó, az majd a ö, 9 jel Hasonló előjellel kerül be majd a történelemkönyvekbe, vagy mondjuk, hogy ha azt mondom, hogy Pearl Harbor, vagy azt mondom, hogy Hiroshima, vagy azt mondom, hogy Auschwitz, és azt mondom, hogy Black, Blackwater. Ezek a fogalmak, ezek szinonimákká válnak? Hát, Va, van itt? Csak annyit kérdeznék tőled, Gábor? Van itt minc... szerepe a propagandának, vagy nincs? Hát figyelj, a Mélyének is Amerika csinált propagandát elsősorban, és nem nem nem, nem, ilyet, nem vagy a, az akkori kommunista blokk. Amerika? Mert, igen, vagy a... pedig azok a független amerikai értelmiségiek és művészek, akik az amerikai kormányzattal szöges ellentétben képviseltek némi morak. Amerika? Jó, akkor ha Amerikáról beszélünk kompletten a vietnámi háború esetében, akkor beszélhetünk Amerikáról is szerintem. Tehát Amerika sok dologból áll, áll az amerikai kormányból, áll az amerikai értelmiségből, áll sok mindenből. Egyébként térjünk egy picit vissza a mához szerintem, mert hogy a morális tippródásotok, aminek az elmúlt 20 percben tanulni lehetünk, annak vége. Tehát erről ma már nincs szó. Következőről van szó, problémád van az országgal, egy országgal, felütöd a Yellow Pages-t, megrendeled magadnak a hadsereget, megírjátok a megbízási szerződést, és ha véletlenül kegyetlenkednének ott a cég alkalmazottjai, akkor semmi más nem csinálsz, mint hogy kötbért vagy prémium megvonást alkalmazol a céggel szemben, és mindenféle morális teher leesik a váladról, ugyanis te ezt legálisan egy szerződés keretein belül tetted meg. Ennek vagyunk a tanúi. Na, ennek igen. vagyunk a tanulék. Ennél... Megbízol egy, megbizol egy céget, amelyiknek a címere, mesterségem címere, genocídium. Mivel foglalkozó? Hát kiírtok egy országot, ha kéred, ennek az ára 1,2 milliárd dollár. Remek, remek. Na hát várjunk csak, de ennél tovább megyünk, mert hogy a dolog még csak számon sem kérhető. Mert azután, hogy a Blackwater ö, szabad csapat ö, kiírtott 17 iraki állampolgárt, civilt ezután ő rajtuk csodák csodája, nem lehet számon kérni azt, ami történt. Miért? Az iraki törvényhozás nem kérheti számon, hiszen nem irakiak a Pentagon nem kérheti számon, hiszen nem reguláris amerikai hadseregről van szó, katonai ka, ö, ö, bíróság elé, tehát hadbíróság elé nem állíthatóak, mivel nem hivatásos katonák, hanem magánhadseregnek az alkalmazottai, Igen, csak... és az amerikai belügyminisztérium kinyilvánította, hogy nem óhajt foglalkozni az ügygel, nem az ő hatáskörébe tartozik, és most úgy néz ki, hogy itt van egy exlex szállapot, és ezek a gyilkosok, akiknek a kezén ennek a 17 iraki civilnek a vére szárad, lehet, hogy meg fogják úszni ezt az ügyet? Hát én azt gondolom, most nem a kérdésedre válaszolok, hanem arra, hogy azért hogy részben ezért az ügyért azok is felelnek, akik, akik részben a demokraták, akik most ugye ezerrel kérik számon a Gondorizer iso ezt, hogy ez hogy történhetett meg, és ők azok, akik nem hajlandóak megszavazni az amerikai csapatok létszámának növelését Irakban. Tehát egyfelől azt mondják, hogy, hogy ne legyen Blackwater, de ne is szálljuk meg Irakot, tehát hogy, hogy, hogy ha már megszálljuk Irakot, akkor viszont ne vigyünk oda több amerikai katonát. Ebből következik az, hogy az amerikai ö, ö, ö, vezérkar kénytelen üzleti szerződéseket kötni ezekkel a magáncégekkel magán vagy magánvállalatokkal. Tehát egyfelől van egy, van egy igény, amit egyfelől nem hallhatunk ö, ö, teljesíteni másfelől viszont, vagy, vagy kielégíteni másfelől viszont, számunk kérjük a lezerkaron, hogy ilyen, ilyen ö, ö, alatokot, alakulatokat kész meg. Gábor, Gábor, Gábor, de... én megszúrlak téged egy bökővel. Mondjuk egy... Ö... Állandóan. Igen, mondjuk, ja, mondjuk megszúrlak, megszúrlak téged nem egy bökővel. Nem baltával támadtál nem rám. Rám. baltával, de csak, a, csak a verbális tisztállítás kedvéért. Megszúrlak téged egy bökővel, mondjuk átszúrom a vesédet. Jó, borod, a kettő, igen. Na, azért mondom. Átszúrom a, átszúrom a vesédet egy bökővel, és utána azt mondom, hogy a hatályos magyar törvények a felelősek azért, hogy én átszúrtam a te vesédet, mert hogyha lenne pisztolyom, ahogy nem lehet, mert hogy a magyar törvények nem teszik számomra lehetővé a fegyverviselést, akkor én téged sokkal tudnálak azzal tartani. De a is az én számomra nem elégséges fegyver ahhoz, hogy én biztonságban érezzem magam mellettet, ha csak nem szúrom át a vesédet. Na így már egy kicsit kiegyenlítettem a helyzet. Sokoló, úgy értem. Szerintem, <gül> szerintem a kérdés morális része felett még, vagy, a, vagy a, a kérdés morális központi része felett azért még mindig átsikrotok, ugyanis azt kell tisztán látni, hogy 2007-től, illetve hogy a 2000-edik évtől durván az a háborús bűn a nyugati társadalmak részére, vagy a, vagy a, a népírtás fogalma, illetve annak morális terhelyi súlya. De nem az, viszont, az hogy ez, tűnik... ez, ez nem népírtás. Tehát De ez, ez nem... Népírtás és népírtás között hatalmas különbség van szerintem. Tehát egy egy uh, piac tíren, uh, végrehajtott, egy piac bekövetkező gyakorlatilag véletlen illetve egy terszűen végrehajtott, uh, és pontosan tudjuk azért, hogy egy, egy népírtás miféle elsősorban állami uh, innovációt igényel, egy állam, egy komplett államrezon vesz benne részt, a, a, a hadseregével, az iparával, a, a vasúthálózatával, a, a hivatalnokaival. Itt azért nem, arra, itt nem erről beszélünk, hanem Gábor, arra, Gábor hogy, Gábor. hogy néhány karom azért... lövöldözni kezd, valószínűleg bekokainozva, valószínűleg kikészülve az ott eltöltött évektől. Jaj, nem azt mondtam, hogy szegények, hanem Ech. azt, hogy, hogy, hogy valószínűleg full elműbeteg csávók. Gábor, ö, csak, ö, egy valami, csak, egy, csak, csak egy valamit szeretnék tőled kérdezni. Erre az ügyre most fényderült. Igen. Holott nyilvánvaló, hogy ott aztán nem kevesen dolgoznak azon, hogy az Ilyen ügyek ne, ne pattanjanak ki. Mit gondolsz, hogy ha erre az ügyre most fény derült, és ahány ügyre fény derül, ehhez képest hány ilyen ügy lehet? Hány ember halhatott meg Irakban, anélkül, hogy valaha is megtudnánk mi itt a nyugati közvélemény, hogy ők valójában egy ehhez hasonló civil alakulat, nem is civil, hogy hívják ezt? Hivatásos Hivatásos, Magán, mag... hivatásos, hivatásos magánhadseregnek, vagy akár, az, akár a US Army-nak az áldozatává váltak. Nos hát nem tudhatjuk. Tehát soha nem tudhatjuk. Tehát ott háború van, ott tudósítók nem nagyon vannak, és onnan hírek ide ki nem nagyon jutnak. Tehát gondolhatod, hogy az, ami ide eljut, az milyen viszontagságos utakon keresztül jutott el, hogy nem tudták megakadályozni, hogy kipattanjon. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szállakozzon a humanitárius katasztrófák láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis RT Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Felolvasok néhány emest, jó? Jó rendben halljuk. Több civil halt meg 9.11 óta a terrorizmus elleni harcban, mint a tornyoknál. A terrorszervezetek pedig erősebbek, mint valaha, írja az orzóka. Reagáljál már erre, légy szíves Gábor. Szóval több civil halt meg 9.11 óta a terrorizmus elleni harcban, mint a tornyoknál. A terrorszervezetek pedig erősebbek, mint valaha. Szóval... Ez hogy... nem igaz, hogy terrorszervezetek erősebbek lennének, mint valaha. Valóban hát Azért, nem? azért azt... Az irak elleni háború az a nemzetközi terrorizmus gyengítette, úgy érzed? Nem. Az irak elleni háború még nem fejeződött be. Illetve nem az irak elleni háború, hanem az irakban szintén irregulárisan szolgáló túlnyomó rész külföldi terrorista alakulatok háborúja az amerikai megbízásból ott, ott háborúzó magánhadseregek között. Tehát ez a háború még nem ért véget. De azt gondolom, hogy, hogy, hogy beszéltünk arról, hogy igen, tehát ez a háború nagyon változó, és nagyon sok fordulata volt már eddig is. Beszélhetünk eredményekről, beszélhetünk vereségekről, mint tudom én. Ott van a Zarkavi halála, ott van a, a, a Szaddam elítélése, ott van egy csomó dolog, amit azért, azért fel lehet mutatni mint Fel mint lehet mutatni például Saddamnak az ügyvédjét, aki ellen számos mennyi követtek el, és a csávó elállt a védelemtől. Egy, egy, egy ilyen nagyon-nagyon polgári perre, vagy büntető perre, így, hogy mondjam, legyünk tekintettel akkor amikor a demokrácia gyűzelmét ünnepeljük azt gondolom hogy a talibán rendszere meg, megbukott afganisztánban eh, ahogy megbukott a sáder és irakban tehát azért a terrorizmus elleni háború igenis azt gondolom hogy hogy és a terrorizmus elleni a terrorét valamint a, valamint a háború most kapcsolata. ebből a pillanatban legalábbis kérdés és is az hogy hogy, hogy hogy több civil halt meg azóta tehát azt gondolom hogy az volt a hadüzenet. De elképesztő, de elképesztő egyébként, gábor hogy te még mindig tartod magad ehhez hogy az irak elleni háború az a ter nemzetközi terrorizmus ellen zajlik és hogy nem tudom az olajért, az De olajért. Ne Nem tudni ez, a ezt a... Ez tudni a döbenetes? mint amikor a szálasi per zajlott, és akkor mondták, hogy vádlott, álljon fel! Ö, neve Szálasi Ferenc nemzetvezető, a, a, a, a vérrög magyar anyaföld tulajdonosa meg mit élni, elkezdte a, a, a hülye címeit sorolni. És akkor erre mondta a bíró, hogy magának még mindig ez a mániája. Tehát így az egész per olyan volt, mint egy kabaré. Tehát te veled is valahogy így vagyok. Tehát így már 350-szer már a, már, a, már a kabarék is levették a műsorról azt a, azt a viccet, azt a tréfát, hogy az amerikai Egyesült Államok a terrorizmus ellen vonult be Irakba, és te még mindig ezt szajkózod. Bocsássatok meg, mindegy, hogy uh, gyakorlatilag mi volt a, a kell. <gül> Hogy a háború valós oka, és a háttérben mennyire mozgott az olaj, mennyire mozogtak a gazdasági érdekek, vagy uh, mennyire volt valós az az oka, amit tálaltak uh, velünk, vagy nekünk, mégpedig nem, hogy a terrorizmus ellen harcolunk, egy dolog biztos. Tehát így azt mondani az iraki háborúra, az, hogy, hogy ez a háború még nem eldőlt, az egy kicsit naivitásra val. Ebből a háborúból kétféle módon lehet kilépni. Vagy szénébombázod Irakot úgy, ahogy van, és akkor nyilván vége lesz a konfliktusnak, vagy elmegy onnan az amerikai hadsereg amerikai és a szövetségeseinek a hadserege, akkor viszont full kudarc. De hogy eredményt nem tud felmutatni, azon kívül, hogy nem szádám Husseinnek hívják iraki, az Irak vezetőjét, azon kívül nem tud. Hát ennek a háborúnak, tud. Figyelj, a, háborúnak, tud. Figyelj, a háborúnak figyelj, ennek a még. Mérhető eredményt tud felmutatni. Hordók jó. millióiban mérhető eredményt jó, tud azt felmutatni. Jó, aztán nagyon sokszor megbeszéltük, hogy az, az olajért élelmet program ö, ö, így sokkal inkább megérte volna az amerikai olajcégnek és kompletten az, a, a világ olajlobbjának, hogyha Szájdán marad, és marad a a, és lehet, és Marad, volna busz fülébe, jó, marad is. az olajért éle, éle, éle, éle, élelmet program. De visszatérve arra, amit mondtál, ö, válaszok külön a két dolgot. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a terrorizmus ellen háborúban Irak megtámadása szerintem logikus lépésnek tűnt akkor. Hogy az iraki háború azóta kudarce, vagy sem, hát igen, ez nagyon is vitatható. Szerintem sem diadalmenet, az biztos, és ahogy a háborúk egyébként sokszor nem azok. Tehát azért, hogyha visszatérünk a kedvenc példánkhoz, a második világháborúhoz, tehát ezért 1942 telén mondjuk még egyáltalán nem lehettél biztos abban, hogy, hogy 1945 májusában uh, szovjet tankok fogják majd körülvenni a Reisztágot, vagy, vagy Hitler bunkerét. Tehát uh, uh, azt gondolom, hogy most... Uh, a háború vége előtt ki tudja hány évvel még nem jelenthetjük ki, hogy. A másik pedig az, hogy, hogy egy ilyen nem hagyományos 21. századi típusú háború esetében már szerintem azt sem tudjuk egész pontosan, hogy mit jelent az, hogy, hogy ennek a háborúnak vége van. Azóta Irakban tartottak két választást, igen, azóta kitört Irakban egy polgárháború, ki, kiderült, hogy, hogy ez a mesterségesen egyben tartott, pusztán diktatórikus eszközökkel egyben tartható állam működésképtelen, kiderült, hogy, a, hogy számtalan etnikai feszültség feszíti szét, ahogy egyébként. Mint, ö, ö, szétfesztette a kommunista Jugoszláviát is, és a széthullásakor illetve a, a, a kommunista ö, ö, felügyelet, vagy hát nem felügyelet, hanem a kommunista befolyás, hanem a, a ilyen, kommunista bábáskodás ö, ö, megszüntével ugye, ezek az országokra, ezek a népek rögtön egymás torkának ugrottak, itt ugye a síták estek a szunitáknak két ö, ö, iszlám felekezett, én azt gondolom, hogy, hogy ö, ö, vagy nem is felekezett, hanem mi is erre meg... Hát ez az iszlám két szárnya igen, az iszlám két szárnya. Szóval, szóval tehát azt gondolom, hogy azért az iraki háborúról még nem tudhatjuk, hogy, hogy, hogy egyáltalán az, amit látunk, az az, -e, aminek tűnik. Ezért, ezért én nem mernék, tehát én, én nem mernék é, azt mondani, hogy az iraki igen, háborúnak én még el. hogy az iraki háború micsoda. Tömeges népírtás vagy rablóhadjárat, vallásháború, vagy pedig az amerikai rendszernek a propagandája, valójában az amerikai, a CIA-nek a térhódítása, az amerikai fegyverlobbi tőkefelhalmozása. Egy csomó minden lehet ez a háború, de valószínűleg ezek együttese ez a háború, de hogyha egy szóval kéne kifejeznem, akkor ö, nem is kéne sokáig gondolkodnom, hogy azt mondjam, hogy gyalázat, ö, ö, hullarablás, meg még egy csomó szinoníma jutna eszembe Jó, ezzel a kapcsolatban, na de hát itt vannak az SMS-ek. Afganisztán, na ne, egy koszos telek egy elnöki palotával írja a SCD. Hát az afgánok nyilván más gondolnak az országukra. És a tálibok, ők mit gondolnak? Hát remélem, hogy ők semmit se no, hát sem. írja. Megbukott a talibán rendszer? Több narkót állítanak elő, mint a háború előtt. Hát a, a, a talibán előtt is már ez egy, ez egy elsősorban narkotermelésből élő ország volt, úgyhogy ez nem, nem, nem az amerikaiakon még csak nem is a tálibokon múlt. Mm, tovább. Zozóka írja. Nem is Zozókat már olvastam, de itt van például I.S., aki azt írja, hogy az amcsik menjenek a hölgyek nemi szervébe Irakból. Laciírja. Hát az nagyszerű lenne, hogyha elmennének onnan, akkor aztán ott mindenki egymásnak este. Az Jaj, egész, hát köszönjük. Az egész, az egész környék, úgy, ahogy. Köszönjük, mellett, van. nagy testvér, hogy megvédesz minket önmagunktól, saját szomszédainktól. Mennyivel is jobb lesz volna hamarad Százdám és rendszere. Milyen csodálatosan élnénk most is, és akkor nem kéne ezzel a problémával foglalkozni. Igen, nagyon-nagyon-nagyon sok diktátor van még a nagyvilágban, amelyik csonyargatja a saját népét, csak valahogy azokban az országokban viszonylag csekély a kőolaj. Valójában nem érdekes? Még egy apró érdekesség, a párhuzam hogy a Jugoszlávia széthullásával, csak azért álljunk meg. Hát nagy különbség a kettő között az, hogy Jugoszlávia széthullott, aztán jöttek több, vagy többnyire ugye az amerikai hadsereg, akik békefenntartóként vannak jelen a Balkánon. De nem úgy történt, hogy jött az amerikai hadsereg, segített egy kicsit szétesni Jugoszláviának, mert hogy Irakban ez történt. Tehát azért, én, én értem, értem a párhuzam, amit, amit mondasz, de <kül> Nem arról szó, hogy történt egy folyamat, és a, folyamat, a szerencsétlen folyamatok végén az amerikai hadsereg, illetve az amerikai Egyesült Államok segítőleg lépett föl, és más alternatíva nincs, hanem az amerikai hadsereg beavatkozott Ennyi pont. És az ő közvetlen beavatkozásuknak tudom, hogy áttételesen, meg nem igaz, meg vissza kell nézni, de az ő beavatkozásuknak a következő okozata lehet az, hogy kitört a polgárháború, és nem a polgárháború tört ki, amire odamentek az amerikaiak. Jöttek itt, egy, hogy mondjam, különböző előjelű SMS-ek. Itt van például az SMS-író, aki nekem címzett egy kis üzenetet, Lakatlan Szigetre atomot, idióta, pacifista majom. De szól, szól egy sms Gábornak is mondtam, hangzik, úgy hangzik, Robi, be ezt a hülyét, úgyhogy a szünetet meg tartom fogom tenni Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Pilu az energiafelhasználással és annak módjával kapcsolatban némi észrevételre ragadtatná magát. Nemrégiben indult a blogomon, indítottam egy sorozatot, aminek a címe az energiazabálók, amiben megpróbálok rávilágítani arra, hogy a jelenlegi energiaelőrítás, felhasználás, hatásfokok és stb. hogyan, hogyan viszonyul a gazdasághoz, hogyan állunk egyáltalán ezzel a kérdéssel globálisan szumba, és ez hogyan vetül a kis ember kísérletére, kis zseb zseblámpájára, valamint a <coughs> villanykörtére és az autójára. Na most ezt a sorozatot próbáljuk meg némileg így átültetni most már auditív formába, hogy mindenki, mindenki értesüljön, hogy a lényeg az, hogy gyakorlatilag az energiafelhasználást nézegettem végig civil szemem, minek után nem, ez nem szakterületem, csak így próbálkoztam a próbálkoztam felmérni, hogy gyakorlatilag hogy állunk -e. és az első apróság, ami rögtön szemem, szemembe ötlött, vagy szembe ötlött, az onnan datálódik, illetve az ipari forradalomhoz kapcsolható. Mégpedig lem arra a furcsa kettőségre próbálok, vagy jöttem rá, hogy gyakorlatilag a technikai fejlődésünk kell párhuzamosan, az energiaelőállítás és az energiafelhasználás, az így semmit nem fejlődött az elmúlt 1-200 évben. Gyakorlatilag ugyanúgy állítjuk elő az energiát, mint eddig bármikor, az a gyújtsuk fel, Érv, elvérvényesül, hőerőművek, besvégési motorok és társaik. Öm, aztán még egy-két ilyen apróság mentén indultam el, amikor így közelebb kerültem a, a jelenlegi zöld technológiákhoz, amik ma már teljesen elérhetőek. Öm, tulajdonképpen én úgy kezdtem el vizsgatni az egészet, fordított volt a folyamat, hanem megnéztem, hogy így gyakorlatilag hogyan segíthetnénk így háztáiban Ezeken a, dolgokon, ezeken a dolgokon szép kifejezés volt, tehát hogyan segíthetnénk, vagy mit tehet ma egy ember e, azzal kapcsolatban, hogy élhetőbb legyen a bolygónk e, 30 év múlva is, illetve hogy egyáltalán élhető legyen. E, az egyértelműen tisztán látszik, hogy a jelenlegi energiapolitikánk, ha lehet ilyet mondani, globális szinten, az mindenképpen korrekcióra szorul két irányból is, amivel azért úgy nagyjából egyáltalán nem hajlandó tudomást venni bolygónk lakossága valamint a döntéshozók meg aztán abszolút nem a gazdasági érdekek meg egyáltalán <coughs> elnézést tehát a gazdasági szereplők pedig egyáltalán nem ez a kettőség pedig abból ered, hogy egyrészt találnunk kell valami tiszta vagy tisztább energiaforrást a másik pedig az, hogy a jelenlegi pazarló politikát azt így sürgősen, nagyon gyorsan meg kell szüntetni Um, számtalan olyan jel utal arra, hogy egy komoly energiaválság közelébe sodródtunk. Um, csak így próbálkozom olvasni a sorok között, és ha végignézed az elmúlt néhány év történetét, és nagy áramszünetek, a nyári áramkimaradások, stb. stb. az olajár emelkedése, ami, ami azért még mindig csak az elején tart um, elemzők szerint, ezek mind-mind arra mutatnak, vagy abba az irányba terelik a gondolkodásunkat, hogy próbáljunk szembenézni azzal, hogy már nem csak arról van szó, hogy kevés lesz a drága, hanem ugye a jelenlegi infrastruktúránk, ami az energiaszolgáltatást illet egyszerűen képtelen kiszolgálni a megnövekedett igényeket, és így valószínűleg hatalmas kapufát fogunk lőni, tehát nem arról lesz, nem csak arról lesz szó, hogy tök drága lesz az áram és a sárba csekkedő egy nullával többet takar, mint két évvel ezelőtt, hanem arról, hogy egyszerűen képtelen lesz kiszolgálni ezeket az energiaigényeket. Ami, ami egy dolgot vetíthet előre, illetve amiből egy kiút van, az, hogy korlátozzuk a felhasználást. Na most ez azért elkerülendő lenne, ha jól jó gondolom, és vannak is rá módozatok, hogy ezt az energiazabáló jelenlegi attitűdöt vagy mentalitást ezt azért így meg lehetne változtatni. Mondjuk a nyilázárókat ki lehetne cserélni? Hát kezdődik ezzel, számtalan, számtalan lehetőséget rejt az élet. Hál' Istennek azért így, és most magamnak mondok ellent, hogy, hogy a gazdasági szereplők, illetve a tőke, az most már egyre inkább lát a, a, a zöld technológiákban, valamint az újrahasznosítható tiszta energia, stb. stb. vonalban pénzt, Magyarán a klímaváltozás elleni, illetve az energiazabálás elleni fellépés is rejt magában gazdasági lehetőségeket. És egyébként lehet, hogy ez lesz a mázlink, hogy ugyanis a jelenlegi, <coughs> a jelenlegi kitöltő. Csak a profit, lehet, csak a profit nyomvonalán lehet a mi mázlink. Nyilvánvaló, hogy veszteséges úton nem juthatunk ki ebből a válságból, csak is akkor, hogyha lesznek olyan csoportok, tömeges nagy vállalatok, amelyek nagyon-nagyon nagy üzletet látnak abból, hogyha mi életben maradunk, és a gyerekeink is levegőt tudnak venni. Hogyha ez nem lesz az ő számukra nyereséges, akkor valószínűleg nem fognak majd levegőt kapni. Nem, továbbra sem gondolkozik a tőke hosszú távon, a tőke most is csak a rövid távú érdekeit nézi, viszont eljutottunk oda, hogy trend lett, divat lett, stb. tehát bekerült a köztudatba, és piaci mozgató erő lett, teljesen mindegy, hogy miért, az igény arra, hogy igenis, most már tisztán energiát, kevesebb felhasználása, stb. stb., és erre rámozdult a tőke. Úgyhogy lehet, hogy tök nagy máznunk van ezzel kapcsolatban, és jelenthet ez kiutat. Szerinted mit kéne csinálni? Tehát akkor van egy, van egy pár. Tehát van, a, van például az energiapazarlásnak az elkerülése, például csak luxus, hogy, a, hogy az utcát fűtjük, tehát nyilászárokat kell cserélni. Akkor olyan olyan építőanyagokból kell építkezni, aminek sokkal nagyobb a hőszigetelő hatásfoka, stb. stb. Akkor gondolom, hogy ez a, és akkor itt még föl lehet sorolni 850 technológiát, amelynek a révén meg tudjuk őrizni a befektetett energiát. Akkor a másik az az, hogy hogyan állítjuk elő az energiát. Az energia előállításában nagyon-nagyon-nagyon sok megújuló módszer van, csak azokkal az a probléma, hogy amíg a szén, amíg az olaj, az az energiát tárolja, ugyebár önmagában, önnön, entitásában hordozza az energiát, tehát fogsz egy kanna olajat, ott van benne az energia, és nem különösebben környezetszennyező, mert kiöntöd belőle az olajat, és akkor a kanna az egy kanna, amit újra fel lehet tölteni olajjal. Na most az akkumulátor, az nem ilyen. Tehát, hogyha megújuló energiát használsz fel, mondjuk vízenergiát, napenergiát, stb. A víz meg a nap, az, az egyik pillanatban folyik a víz, a másik pillanatban már nem ott folyik a víz, már réges-régen a tengerben csobog. Tehát a dolog az az, hogy azt nem lehet kannába zárni, azt az energiát, azt sehova máshova nem lehet zárni, mint akkumulátorba. Az akkumulátor pedig, mint tudjuk, mint köztudott, az egy kifejezetten környezetszennyező technológia. Robi, akkor így rögtön félbe is szakítanálak ugyanis rajtad is azokat a jeleket, vagy jegyeket veszem észre, amik amik gyakorlatilag jellemzőek a mostani megközelítésre, az, hogy nem, te nem paradigmaváltásban gondolkodsz, hanem próbálod a meglévő lehetőségeket és a meglévő technikai eszközök tárházából kiválogatni azokat, amivel szerinted ez működik. Te újabbak, ez a újabbat mondanál, mint a vízerőmű, a, a, a szélerőmű, a, nap, a napenergiát felhasználó erőművek? Az árapályerőmű, a, a hullámok energiáját, tehát a tengeri tenger hullámok energiáját felhasználó erőmű, a biomassa erőmű vagy a biomassza égetéséből származó hőenergiai és ebből következő elektromos energia akkor ott vannak a a, a föld hőjét hasznosító erőművek tehát mm -hmm. csak az a baj, hogy, hogy ő ez ő... egy hosszú felsorolás, de hát végül is erről beszélsz te is Pilu, nem? Persze erről, csak um, a, én, én, én, én elsődlegesen nekem azt szúrt szemet, abban, amit mondtál, hogy a meglévő technikai tárház, és akkor megpróbált felsorolni, hogy ez működhetne akkor, de hát az akkumulátorhoz... nem külúso, mondom, hogy akár, nem működhetne. Hogy... Én azt mondom, nem. hogy ezek szoktak lenni a hagyományos ellenérvek ezzel kapcsolatban, hogy itt, az a, hogy hogyha átállnánk, százszázalékosan átállnánk ezekre, most felsoroltunk a Gáborral 15-öt. Ezekre a megújuló energiaforrásokra, ezeket az energiaforrásokat. Gyakorlatilag, talán a biomaszán kívül nem nagyon lehet tárolni. Tehát abban a pillanatban, hogy te azt elektromos áron alakítottad a hullámot, a, a, a napenergiát, a földhőjét, stb. stb. Tehát abban a pillanatban, hogy átalakítottad elektromos energiává, azt neked valahol tárolnod kell. Jó. Vagy trafóban, vagy akkumulátorban. Ez, ez, ez totál kapva. A trafóban nem. Nem, nem A, a, a trafó, nem. Trafóban ne Hát Abban átalakítom. Igen, akkumulátorban sem. De akkor hol akkumulátorban? Kívül, hol? Egyelőre se, hogy máshogy nem tudjuk tárolni az elektromos energiát, csak és kizárlag ak akkumulátorokban. Na, hát igen. Most az energia, az... bocsánat, akkor ak ak ak már itt álljunk meg. Tehát az energiatárolásnak nem az egyetlen módja az, hogy az elektromos áramot beteszem akkumulátorban. Most mondok neked egy apró hülyeséget, amin az ember jókat kacag, és nem is biztos, hogy ez lesz a megoldás, és nem is biztos, hogy lehet ez kiváltója mondjuk az akkumulátoroknak, de azért nagyon-nagyon figyelemre méltó, emlékszem még a hatodik karácsonyomra, amikor kaptam egy lendkerekes autót ott főhúzott brumog és elmegy. Na most. Eh, most a, ma... egy hatalmas lendkereket. Na most biztos eh, a történet, de az, az a nagy realitás, hogy nagy lendkerekek építésén dolgozik a NASA. Úgy hívják a, a projektet, mert hogy így mondják, szép kifejezése, hogy G2 Flywheel. Bárki rákereshet a neten, civil cégek bevonásával fejleszt a NASA, ugyanis a, az alapötlet az volt, hogy, hogy az őrállomásokra azért hülyén néz ki, hogy lítium ion akkumulátorokat pakolgattunk föl tonna számra, nem megbízható a kapacitásuk rossz, nehéz, stb. stb. És, és környezetszennyező nem lehet vele mit kezdeni az űrállomáson a lényeg az, hogy eljutottak odáig, hogy akkor em, megpróbálták továbbfejleszteni a hagyományos lentkereket na most az, az új lentkerék az azért Elég érdekesen néz ki, iszonyat high-tech technológiákat takar, egyébként maga az ötlet az teljesen pofon egyszerű, és per pillanat ott tart az egész, hogy ipari körülmények között ilyen házméretű lendkerekekkel foglalkoznak, amik e, kísérleteznek, amik képesek ipari üzemek energiatárolását megoldani. Na most... Ez, ez, bocsánat nekem, de ez biztos hogy így van, hogy elmondott, csak nekem hozzálemértőként totális laikusként és szkeptikusként, ezért egy furasztori, tehát kicsit ilyen perpitumobilesztori. Tehát ahhoz ugye, hogy egy lentkeréket fel tudjunk húzni, ahhoz, ahhoz hát a kellett ugye az autót húznunk. Tehát ahhoz, hogy, illetve, hogy energiát tároljon rendszer csak a lentkerék, ahhoz, ahhoz nekem energiát kellett bevinnem a rendszerbe, hogy a lentkerék végül megfeszüljön és, és energiát tudjon tárolni. Tehát nekem innen számít egy pizza dolog, egy kicsit ilyen perpitum mobile tehát valahonnan kell az, az energia is, ami megfeszíti a lendkereket. Nyilván egy másik lendkerék megfeszítéséből származik az, az energia, csak akkor kell egy... Kell egy kell egy eredő Kell eredő, a primer, a tőző, kell eredő, a primer energia, kell a prima Nézzük. Nézd, igen. a nagy helyzet az, hogy nem arról van szó, hogy amit a Youtube-on láthatsz olyan múvikat, hogy maguktól mozognak az alkatrészek, és valaki felélt egy perpetuum szó nincs erről, tehát itt nem arról szó, hogy a NASA megpróbálná ilyen kis uh, uh, garázsmódszerekkel a fizika törvényeit felülírni, nem, teljesen normálisan működik, egyébként az alapelgondolás az volt, és uh, az is a koncepció, ami mentén elindultak. Jaj, hogy, hogy energia tárolás napelemekkel gyűjtik az energiát ugye fönn a, fön a bázison, vagy, illetve fönn az űrben az űrállomáson, és ezt az energiát arra használják, hogy egy motorral folyamatosan pörgetik fel ezt a lentkereket. Ez a lentkerék, ez gyakorlatilag inkább már henger, nem hogy inkább, hanem az, karbonból készült henger, amelyik vákumban forog, mágnes csapágyakon, gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ez sokkal jobb hatásfokat tárolja az energiát, mint ahogy azt te elsőként gondolták, és és, mint a jelenlegi elektromos akkumulátorok. Tehát a dolog az egyáltalán semmi, semmi misztériumot nem tartalmaz, ez tök jó működik. A, vá a vákumot és a mágneses csapágyakat lesz számítva. Azzal sincs gond létrehozható, megtehető működik technikailag, és nem, nem, nem garázsmegoldásokról garázs beszélünk, de az egészen igazából ne rágodjunk, mondom, utána lehet olvasni, teljesen működőképes a, a dolog, hanem azt kell észrevenni, hogy el kell szakadni azoktól azoktól a vegrögzését, hogy be, beidegződésektől, mi szerint elektromosságot csak így, és csak úgy lehet és akkor mi lesz azzal, meg nem lehet nem lehet, de lehet, ki kell nyitni az agyunkat, lényegesen szélesebb spektrumon kell gondolkodni mint eddig, és eljuthatunk olyan megoldásokhoz amik igenis kivezetés, vagy kivezető útat jelenthetnek a jelenlegi trutyiból. Nos hát, kedves hallgatók, hogyha szeretnétek tudni, hogy hogyan lehet integrálni az eddigi két témát, vagyis a magánhadseregek iraki, iraki szerepvállalása, valamint az megújuló energiaforrások be, bevetése is ezek, kényszerű késlekedése. A transformerek jutottak eszembe. Ilyen? Hát, na most, hogyha a, a, a magánhadseregekről meg a, meg a megújuló energiákról. Ugye a, a jövő magánhadseregei azok a megújuló energiát felhasználó transformerek. Csodálatos feltételezés. Nyilvánvaló, hogy az emberi jogok sinjlenék meg ezt is, mint már oly sokszor, oly sok mindent.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 És ez mint egy ellenérv is azoknak a fanyalgóknak, ha azt mondják, hogy mennyire drága, mennyire költséges a megújuló energia, viszont ez egyetlen lehetőség. Tehát a, van két út, az egyik út az az, amit be, benőtt a dzsindzsa és nem járható, a másik út az pedig nagyon drága. Az a hogy a másik utat egyáltalán nőtt ebbe a dzsindzsa és nagyon is járható. Az olaj? Az nem, olaj és a szén? Nem, a hagyományos energiaforrásaink. Ez az olaj és a szén? Ugye, nem. <gül> e, nem. Nem, mert a, nem -e? a, a nukleáris energiát is a hagyományos energiaforrások közé szoktuk sorolni, bár ja, az nem. valóban eldöntendő kérdés, hogy... A nuki az hogy, járható, igen, az járható. A nuki járható út, nem, sem. Bocsás, még rögtön, rögtön megszakítanálok, mert a, a, nem járható a nukleáris energia, Mégpedig lenne a következő röpke egyszerű oknál. Ha százalékokat nézzünk, akkor így a jelenlegi globális felhasználás az azt mutatja, hogy valami 70 százalék fölötti ugye a foszilis energiahordozókból kinyert energia. Ez az egyik. A másik probléma pedig az, hogy az atomerőművekkel nagyon pofán lehet dobálozni, hogy építeni kell, még építeni kell, még. Azért egyetlen apró technikai részlet becsúszik a, a levesbe, mégpedig lenne az, hogy mondjuk 8-10 cég foglalkozik a világon egyáltalán atomerőművek kivitelezésével. Nyilván ez, ez nem, nem súlyos népítés, hogy neki állok otthon. Na most a helyzet az, hogy a jelenlegi kapacitásuk mellett ö, a, ennek a 8-10 cégnek 15 évre előre le vannak kötve a melói, mert hogy öt év egy zöldmezős beruházás egy atomerőművet felépíteni, Jó, mondjuk, a, a, a világpiac, vagy a globális piac kiéhezne az atomerőművekre, akkor pillanatokon belül előállnának újak, és újak, és újak, amelyek atomerőművek gyártásával foglalkoznának. Illetve ott van Kína. De érdekes, érdekes, módon, a globális piac, szóval... érdekes módon a globális piac nem áll át az atomerőművekre. Nem, a Milyen globális érdekes piac érdekes? már réges-telen rég, estő, rég állt az atomerőművekre. Valóban, a, igen. Tíz a, cég az Egyesült Államok, az Egyesült Államok energiaigényeit, ha jól 40%-ban az atomerőművekből nyeri, és a maradék 60% a, a foszilis tüzelőanyagok elégetése. Tehát óriási arányokról beszélünk. Nálunk is ugye a, a, a Paksi atom, atomerőmű látja el az ország uh, energiaigényeinek a, kb. A 25%-át. Tehát uh, az atomerőmű uh, egyáltalán nem jelentéktelen, sőt az egyik legjelentékenyebb energiaforrásunk ebben a pillanatban, a fosszilis tüzelőanyagok után rögtön. A másik pedig az, hogy, hogy Miért, beszélt, miért mondtam azt az elején, hogy, hogy ez az út járható-e, vagy sem? Én azt gondolom, hogy a másik nagyon is, tehát jól hangozná ez az érv, hogy, hogy az egyik az rága, a másik pedig, pedig a másik út pedig most már járhatatlan, de sajnos nincs így. Amíg ott vannak ezek a fejlődő országok, mint India és Kína, akiknek semmit sem jelentenek ezek az érvek, hogy fenntartható fejlődés, meg... meg, meg Szemben az USA-val, ugye? Az USA, az USA ebben a pillanatban már többet költ környezetvédelemre, mint, mint, mint az Európai Uniót, dollármilliárdokról beszélünk, és az USA ebben a pillanatban épp úgy kutatja egyébként a megoldást, hogy a, és, és sokkal több pénzt az alternatív energiaforrások kifejlesztésébe, illetve a, a nagy áttörésre, ami ezen a téren átlag várható, vagy sem, felesem tudja, mint, mint megint csak a... a, a az örök az általam örökké károsztatott Európai Unió, de mindegy, tehát visszatérve Kínára és, és Indiára. Ezek a fejlődő országok ebben a pillanatban ők is egy nagyon nagy robbanás előtt állnak, de ez nagyon nagy robbanás nem a fenntartható fejlődés felé, illetve egy ilyen környezettudatos ipari technikák, vagy, vagy környezettudatos környezet ipari technikák felé mutat, hanem, hanem egész egyszerűen ők csak gazdagok szeretnének lenni, és jól akarnak élni, vasutat akarnak, oktatást akarnak, kórházakat akarnak, utakat akarnak, és ehhez nekik szükségük lesz még mégis. Sajnos így van, és ezt a folyamatot senki nem fogja tudni megállítani. Ezt szükségük lesz még 25 atomerőműre, atom és 850 darab hőerőműre, és ki tudja hány vízi erőműre. ahhoz, hogy, hogy az, a, az országaik fejlettebbek legyenek, gazdagabbak, és a, a Kínában fenntartató legyen az a rendszer, ami jelen pillanatban Kína, Indiában pedig, hogy, hogy az indiai demokrácia működőképes maradjon, és a, a, a, a millió éhezőjüknek, vagy hát szegényüknek, most már éhezőkről Indiában sem beszélhetünk. Biztos az Hát nagyrészt nem beszélhetünk. Őkről, de hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a lakásaikban legyen fűtési, az autóikban legyen benzin, hogy, hogy épüljenek útjaik, és az, a, a, hogy legyen, a, a, mivel nem tudom működtetni az elektromos berendezéseiket, amikből most már sokkal többet fognak tudni vásárolni, mint eddig, ehhez ez, ez, éppen ezért nekik ez nem jelent semmit, sajnos amiről mi beszélünk, tehát a fenntartható fejlődés tudatos magatartás. Két apró észrevétel, ez egyik említettél valami 40%-ot az Egyesült Államok energiafelhasználásának és a, a nukleáris energia arányáról, de azt azért, ugye, ö, azt azért tegyük hozzá, hogy itt nem az összenergiafelhasználás van, hanem a háztartás, illetve ipari energiafelhasználásról, mert ugye a közlekedés azért még mindig csak a benzinre, illetve a gázolajra épül, 100 százalékban, pont. A másik, azért így nagyon klasszul átdobjuk a labdát rögtön, és akkor már nem technikai kérdésekről beszélünk, hanem, hanem morális és egyéb gazdasági összefüggésekről, amikor azt mondjuk, hogy Kína nem fog lemondani, mert Kínának az az érdeke. Hát Kínát mi csináltuk, és mi csináljuk. Amit, amit Kína el tud adni, azt nekünk adja, amit mi Kínába benyomunk pénzt, az Kína arra költi, hogy minket kiszolgáljunk, köz, köz, kiszolgáljon, is, ez, ez egész közben természetesen Kína gazdaságilag egyre jobb mutatókkal bír, de az azt, azt így ki, kinyilatkoztatni, hogy Kína, India, valamint Ázsia nem fog ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és erről mi nem is tehetünk, és ebben nincs is beleszólásunk, az azért hazugság, mert Kínából mi csináltuk azt, ami most. Szerintem Kínából nem mit csináltuk azt, ami vélet, hanem Kína megcsináltam nagyon szépen az elmúlt 50 valány évben saját magát. Tehát, és Kína rövid időn belül pedig csinálni fogja a történelmet, nem pedig elszenvedni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy Kínát, nem tudom, a, így az ezetfordulatot követően egy ilyen szerep behinni, vagy szerep hú, eh, eh, ebből se fogok kikeveredni, szóval, szóval Kína már nem másodhelykedős többé. Kína a eh, eh, rögtön az Egyesült Államok után rövid időn belül a világ másik legfontosabb gazdaságává lesz. Kína fogja diktálni az ütemet, és Kína fogja eldönteni, hogy, hogy, hogy milyen, vagy, rögtön az Egyesült Államok után persze. Tehát mi a maximum nyugati demokráciák nyomásgyakorlatunk ezekre az országokra, és előbb-utóbb kénytelenek hmm, lesznek el Az Amerikai Egyesült Államokra és Kínára, így érted? Nem, én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok <laughs> azon az úton halad, amit, amin szerintem az országok többségenek haladnia kellene. Tehát hmm. ők igenis próbálnak valamit, tehát kezdeni valamit ezzel a foszilis tüzelőanyag kérdéssel, de ők ugyanúgy nem találják a választ, ahogy egyébként senki. Indiáról, meg Kínáról pedig azért beszéltem, mert ugye Indiában egy milliárd, Kínában pedig két és egy milliárd, 300 millió ember él, tehát az emberiség több mint egy harmada ebben a két országban. Nagyon tömörül. Ha azt a kérdést vetjük fel, hogy miért nem halad megfelelő ütemben az átállás a környezet tudatos energiaforrásokra, és energiafelhasználási és energiatárolási technológiákra, akkor értelemszerű, hogy felvetődik azoknak a rendkívül nagy lobby képességű cégeknek a befolyása, amely cégek többek közt például pont az iraki háború mögött állnak a magánhadseregeikkel. Íme az összefüggés. Kedves SMS írónk is írt valamely összefüggést, a egyszerű, aki be akar vezetni egy alternatív energiaforrást, azt lelövik, lelövi, lelövetik egy magánhadsereggel, ha nem is pontosan így van. De átételesen mégis összefüggés. A Mi... be akarta vezetni a alternatív energiák forrásokat, vagy még hogyha nem is és és lelőtték. Mondom, elmondom, elmondom, hogy hol van az összefüggés Gábor, és meg fogod érteni. Bár igen. szerintem már érted, de úgy csinálsz, mintha nem értenéd én játszod, én inkább inkább, játszod inkább a hülyét, nehogy a végén még George Bush bácsi szoruljon, ahogy szoktad, Ott az én Na, de. Na hát igen, az édesapukád. Na szóval, hogy is van ez. most már a hallgatók is tudják. Na szóval, az amerikai Egyesült Államok törvényhozásában, szenátusában, valamint a Fehérházban bizony nagyon-nagyon komoly befolyással rendelkezik az olajlobbi. Érdekes módon pontosan ugyanezek az olajcégek azok, amelyek felfegyverezték azokat a katonákat, amely katonák, Megszállva tartják Irakot ezek az, azoknak a bizonyos magánhadseregeknek, mint például a Blackwater, a tagjai. Miért volt érdekük ezeknek az olajcégeknek felfegyverezni ezeket a katonákat és megszállás alatt tartani ezekkel Irakot? Mert az a felelőtlen amerikai törvényhozás, többek közt a demokraták, ugye Gábor, nem szavaztak meg kellő számú katonát az amerikai Egyesült Államoknak, és ezért az amerikai Egyesült Államok önerőből, saját reguláris hadserege által nem tudná fenntartani az olajbányászatának azt az ütemét, amelyet az olajlobbi nem, követel, nem, amelyet az olajlobbi szeretne. Érakban, a békét, mert a békét nagyon de, de, különböző dolog. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, az olajkitermeléshez bizony béke kell, de Gábor. Lobi, az olaj, az olaj, az, az, az ez nem két különböző dolog ennek a helyzetben. Tehát ez nem egyéb, mint egy ilyen jól hangzó, de brutális cinizmus. A másik pedig azt gondolom, hogy, hogy ez magáncégek, magáncégek hogy amúgy ne? egyébként igen, az olajkitermelés is része a békének, ahogy része eh, része, része eh, egy atomerő ha de azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy ha dönteni kell, hogy, hogy egy, egy véreskező diktátor, vagy egy, egy, egy iszlám fundamentalista terrorista csoport tenyerelt De ez a rá, cinizmus! Ez a, a cinizmus! még mindig a véreskezű diktátorról oké, beszélni! Oké, azt gondolom, hogy ha már cinizmussal beszélünk, akkor ez lehet egy cinikus érv, de azt gondolom, hogy, hogy ahhoz a fajta békéhez, biztonsághoz és jóléthez, ami mi, amihez mi nyugati emberek hozzá vagyunk szokva, ahhoz, Hozzá tartozik a, a szabad kereskedelem, és többet között az olaj szabadkereskedővel is. Főleg az olaj szabadkereskedővel. Nem csak szabad szabad az olaj, hanem de... az olaj, de... olaj szabadkereskedővel mind mindig, mindig Az olaj lobbyról beszélünk, mint hogy is, az, mint az hát... első Államok törvényhozásában nem képviselheti magát. Hát a más lobby, Gábor. Az olaj szabadkereskedelme a civilizáció alapja. Russzó, Montesquieu, Diderot, Volter, mi másról beszéltek, akik a civilizáció alapja. Azt mondtam, hogy a azt gondoltam. Az az... Hogy része. Ja, nem hát valójában Foszteris a civilizáció... nélkül, a, tiz... a, Kábor, a civilizáció még korszakom A civilizáció három alap. A civilizációnak három alapja van: az antikvitás, a kereszténység és az olaj. Teljesen igazad van, teljesen jogos. Ezek nélkül az alapok Robi, nélkül. Robi. Nincs, a... egy háromlábú széknek kiveszed az egyik lábát összedől. Nem lehet máshogyan. A -a a le... más hogyan. Ilyen Módon hallgatók, és kinevették már magukat, akkor kérlek válaszoljára erre a kérdésre. Most, működne a civilizációnk, akár egyetlen egy pillanatig is fosszilis anyagok nélkül. Hát már hogy. Ne. Hiszen a technológiának réges-rég a birtokában vagyunk, csak 16 különböző. A fönnkívüliek különböző... hozták a földre, csak a, a, Gábor, a cionisták Gábor. és a szabadkövívesek összeesküvése okán. Korrekt, az korrekt. amerikai szenátus áragadt tőle. Korrekt érvelés, Ez korrekt érvelés. Igen. A földön és a cionisták. Igen. Ez Gábor kétségbe lehet a helyzeted akkor, amikor a cionisták és a földön összeesküvésével érvelsz. Nem, te érvelsz azzal, hogy már készen áll csak, csak a genokára De a Gábor nem raboltál senki! Gábor, Sobi, ez az igazság. Gábor, nincsen, nem, nincsen rendelkezünk, nem rendelkezünk azzal a technológiával, te magad soroltad fel a földhőjének, a hullámoknak, az árapálynak, a víznek az energiája. De ezek a rendelkezésünkre a a állnak. Ezek a, a, a rendelkezéseinkre is De, rendelkezésünk de áll, nincsen kis lendkerék még az autóinkban, visszatérve a, a lendkerékhez, ami, ami működtethetné, vagy tárolhatná Gábor. az autóink has, uh, uh, használandó energiát. Nagyon nagy sikerrel terelted el a figyelmet arról, hogy az amerikai olajlobbi és azok a bizonyos amerikai olajcégek, melyek magánhadseregeket működtetnek Irakban azért, hogy fenntartsák az olajbányászatot, mert hogy az olajkitermelés, nem, pusztán nem, nem, az amerikai olajcégek, nem az, hadsereg, az olaj a, demokrata, a, a gonosz rossz, demokrata szenátorok és képviselők miatt nem folytatódhatna, mert nem szavaznak meg elég áldozatot az amerikai polgárok közül Irakban. Igen, az a nagy büdös helyzet, Robi, hogy, hogy és fanyologhatunk bármennyit, ezek az emberek helyettünk halnak meg ebben a pillanatban, illetve azok helyett, nem azok, jártam, helyett, nem. azok helyett, akik, akik tehát mivel, már, mivel már terogál és büdös háborúzni Európának, e, e, egyébként az amerikai hadsereg leg, a, a, és, és a brit hadsereg is, és a, a, a, általában a, az ott szolgáló nyugat-európai országok hadserege is e, elsősorban haditechnikát, illetve óriási mennyiségű anyagot e, e, igényelnek otthonról Tábor. amit azért sem kapnak meg és kénytelenek használni e, az ilyen cégeket, mint a Blackwater mert, mert e, Európa már hadianyagot sem mer szállítani azokban a, azokban a közlekben a háborúznak, mert drága is Gál. összetül Gábor, ne Gábor, nem én helyettem halnak meg, és még csak hiddel nem is te helyettet halnak meg, hanem azoknak az olajcégeknek a, az igazgató tanácsi tagjai helyett halnak meg, amely igazgató tagok profitálnak ebből azoknak az olajcégeknek a részvényesei helyett és azoknak a cégeknek a részvényesei de gyermekei mi? helyett halnak meg, amelyek részvényesek ez az olajlobby, ez az olajlobby, a úgy ez az olajlobby van egy darab olajlobby és az olajlobbynak van mondjuk egy nem tudom, egy szindikátus, akik idő időre időre a búst, és Számos ez nem úgy működik. van? Nem, nem, az olajlobby az úgy működik, hogy van az Egyesült államok olajlobbyja, ez mondjuk egy darab egy darab lobby, nyilván amit egyébként szétfeszít számtalan ellentét és számtalan probléma és, és ezek a cégek amúgy egyébként konkurensai egymásnak, időr időre egyébként egyeznek az érdekeik. Uh -huh. De az ja, Egyesült Államok cégei az az messze nem a legnagyobb olajcégek a világon, ott van Venezuela, ott van, a, ott van uh, a Oroszország és a volt Szovjet tagköztársaságok, és ami a legfontosabb, ott vannak a nagy közel-keleti olajtermelő cégek, egyébként túlnyomó részt. Uh, egyébként túlnyomó részt uh, vagy teokratikus, vagy olajfogyasztókról beszélek. Fundamentalista, vagy csak simán autokratikus arab államok tulajdonában, nem demokráciák. A De azért lobby már hallották. Azt mondom, hallottál azt az az mondom hogy ezek a lobby egymásnak lobbi. feszülnek. Gondolod, hogy az arab, arab olajobbinak érdekében állt ez a háború. A legkevésbé sem gondolt, hogy az amerikai olajóbinak az érdekében állt ezt is már nagyon sokszor megbeszéltük az amerikai igen is az olaért élelmiszerprogram állt volna az érdekében, és próbálta fenntartani egyébként az amerikai olajobin ez. Ez a programot olyan lesz, olyan nagyon rosszul hosszú rosszul vele. Igen, most nagyon rosszul járt vele az olajára az egekben, egyébként olahiség van, és energiavás fényeget, tehát azt gondolom, hogy hogy ebben a pillanatban. Azt mondani, hogy ez bárkinek jó lett volna, és különösen az amerikai uh, Egyesült Államok kormányának jó lett volna, akiknek most már havi 8 milliárd dollárjába kerül ez a háború, és ez sehol nem térül meg. Azt gondolom, hogy, hogy legalábbis cinizmus. Ke kezdjük már azért így, um, lassítsunk le egy kicsit a tempót, vagy lassítsuk le a tempót, kezdjük azzal, hogy, uh, hogy létezik-e társadalom, vagy létezik-e a civilizációnk kőolaj nélkül. Uh, azt bátran kijelenthetjük, hogy per pillanat nem elemi érdeke lenne mindenkinek, és erre már az Amerikai Egyesült Államok is rájött, hogy de annélkül létezzünk. Egyesek egy, egy nagyon gyors közbe, közbevetés. Tehát mindig foszilis tűzreanyagokról beszélünk, és kőolajról. Azt mindig elfelejtjük, hogy a tárgyaink 90%-a kőolajból készül, vagyis műanyagból. Tehát még ez sincs egyáltalán megoldó, hogyha lesz is. Lesz is vagy, Gábor, a kőolaj felhasználásának m. hány százaléka az, ami a vegyiparban műanyag gyártására Ilyet, kerül nincs, jelentéktelen, százaléka, nem 10, egy. hanem 1, egy, kb. 1%-a. 99%-át pedig elégetjük. Nem sem lesz. Ez, de is de ez, a, ez sem is lesz, ha nem lesz kiólajunk. Ha nem lesz kiólainkunk ez sem lesz. Ciniz, műanyaggal érvény. Kövők lesznek. Melyiket, melyiket vehetj? De Gábor megint Gábor hogy érvelsz már. A földanyától galjától melyiket vehetjük el majd. Gábor szégyjál magad az zundorító cínizmus cinikus érveléseddel, de most már komolyan vagy, Gábor, senki nem mondta, nem mondta, hogy ne legyen kőolajunk. Nem a kőolajjal van a baj, hanem a kőolaj elégetésével van a baj, Gábor. A kőolaj energiahordozóként való felhasználásával. Ha most abba hagyjuk a kőolaj kitermelését, és átállunk zöld energiára egy csomó kőolajunk marad. 150-szer annyi kőolajunk marad, amennyi műanyagra valaha a történelmünkben szükségünk lehet. Bőven van kőolajunk. Nem a műanyaggyártással, nem a vegyiparral van a probléma, nem a gyógyszeriparral van a probléma, hanem kifejezetten a kőolajnak, mint energiahordozónak a felhasználásával van a probléma. Nem az olaj gonosz, hanem az holnap, ember, akar, amelyik elégeti. Robi, akkor... Ugyanúgy az a vicces, hogy, hogy egyébként szerintem ez is elké vagy a, a, a valóság totális e, elhagyása, és, és nem tudom, kilépésre realitás kereteiből. Tehát mondj nekem, létszíves akkor egy anyagot, ami a következő 15 évben kiváltja az olajat a járműveinkben, az autóinkban, a mentőautóinkban, a tűzoltóautóinkban, a rendőrautó, rendőrautóinkban. A, Most a tűzoltóautót, a rendőrautót, meg a mentőautót a külön személyautóinkban a, a személyautóinkban a, a, és a, a, a kamionjainkban, ami, helyet, ami majd a helyettesíteni fogja, és nem tudom. Kis azért benne. mondom el, azért sorolom fel, mert, mert, az, mert azt szeretném veled megértetni, vagy valamilyen módon érzékeltetni, hogy amiről beszélünk, az maga a realitás. Nem, nem, nem alternatívákról beszélünk, hanem arról, így van, hát ez mind olyan működik. A... Gondoltad volna? Történelmünk során már láttunk olyan civilizációt, amelyik kőolaj nélkül élt, de olyat még nem, amelyik levegő nélkül, és most ezek az alternatíváink. Úgyhogy szerintem azt, azt, azt a, a cinikus és álnaiv megközelítést, hogy jaj, mivel fognak menni holnap után a mentőok, amikor arról beszélünk, hogy 15 éven belül az éjszaki sarkon a jég, jégsapka elolvad, és fogalmunk nincs róla, hogy mi fog történni, akkor ne beszéljünk már arról, hogy micsoda gazdasági érdek hűzódik, amiből, gazdasági érdek, hogy, ez, ez hogy, ez hogy ez a kis-kis-kis teráutom. Hát kinek az élete? Állj, álljunk meg, álljunk meg. Ez nem a bolygó élete, ez az, ez, ez az, ez az ember élete. Ez az egyik. A, a másik pedig amikor amikor kőol, kő, kőolajlobbiról kőolaj beszélünk, és azt mondjátok, hogy lobbik feszülnek egymástak, és gyakorlatilag megfejthetetlen, és nem olyan egyszerű az az egész, de ha emlékeim nem csalnak, néha szokott ülésezni egy brigád, akit opec hívnak, és valahogy mindig megegyeznek a kvótákban, hogy mennyit termeljünk ki, és véletlenül mindig szinkronban vannak a dollár árfolyamával. 90 dollár a brendkőolaj ára, amikor, amikor, és ez volt Saddam Hussein bűne. Saddam Husseinnek nem az a volt bűne, hogy ő Ö, olajat tartott vissza, vagy olajat adott el, vagy hanem, hogy szám, kurdokat írtott. Ha, igen, vagy hogy kurdokat írtott, mert az, az 5000 ember már a 600 ezer után már tök mindegy, gyakorlatilag, amit most az amerikai hadsereg ott tehetett, lábaló, de ez. Nem, nem, nem. nem. Az, az, az, az Egyesült Államok közbelépésének következésképpen kialakult polgárháborúban jelenleg olyan 600 ezer áldozatról beszélnek, és akkor a Saddam Hussein-t 5000 kurdért végezték ki, amivel természetesen egyetértünk, csak azért már állítsuk arányba a dolgokat. A másik pedig a Beszélni. Szerintem Hussein kb. 1 millió embert tett el a rendszer, a rendszer működés alatt láboról, és nem 5000 kurdat gázosította el, hanem az 5000 kurda túl ki tudja hány tíz vagy százer kurdat ölt meg a, a, abban a háborúban, amit kb. két évszézen keresztül folytatott a kurd munkapárt ellen. Csak azért mondom, most, nem... most, remek, most remek, ezt most Törökország meg fogja tenni Amerika bólogatásával egyetemben, az Európai Unió karba tett keze mellett szét fogják bombázni török, a törökök a kurdokat, ezzel semmi baj nincs, úgyhogy hagyjuk békén a morális kérdéseket, meg, a, meg az állhumánus hozzáállást. Ennek semmi, de semmi jelentősége nincs. Az, hogy át fogunk e állni az Euró alapú olajeszámolásra, azért, ahhoz még az Egyesült Államoknak lesz egy kis szava, mert egyszer már beszéltünk erre az adásban róla, hogy a világban dollár, milliárdok ezrei forognak kizárólag azért, hogy a dollár elszámolást, a dollár elszámolást, miért a az dollárszámolást eszközölni lehessen. Gyakorlatilag egy, egy, egy gazdasági világválságnak néznénk elébe, ha erről áttérnénk, és minek után Saddam Hussein és Irán is pedzette ezt az apróságot, hogy térjünk már hát euróra és ezek után mind a ketten kapnak a nyakukba egy-egy háborút, azért így előterjesen elgondolkodnék azon, hogy, hogy az az olajlobbi, amelyik egymásnak feszül, hogy hú, most tájfun volt, és nem termelünk ki csak 600 ezer hordó olajat, az véletlenül nem ért abban egyet, hogy pont most nekünk tök jól a 90 dolláros olajár. Az mindenkinek jó. Ah, jó. Jó. E én arról beszéltem, hogy az Egyesült Államok olajlobbija nem egyenlő a világolajlobbijával, és nem egyenlő az OPEC-kel. Én azt mondtam, hogy az amerikai olajlóbbi messze nem olyan erős, mint amilyen erős egyébként a közel-keleti olajlobbij, vagy amilyen erős egyébként. Csak a erős. Nagyjából az Egyesült Államokkal megegyező módon lehet erős szerintem nagyjából az orosz és a vele egyre inkább szövetséget kötő venezuelai olajlobbij, és a többi, és a többi. Vagy hát ott nem is beszéltünk olajlobbiról, hiszen ugye ez egy venezuelában az olajállami monopólium. Én arról beszéltem, és ehhez továbbra is ragaszkodom, és, ezt, és visszautasítom azt, hogy ez cinizmus volna, hogy a civilizációnk jelen állapotában nem működik olaj nélkül. Tudod, és az olaj az olaj az élet forrása is most ebben a pillanatban. Úristen, úristen. Tudom, tudom, tudom, vagy... tudom, hogy ez egy hétvita, és tudom, hogy, hogy olaj az élet forrása, jó, hát persze. Az a olaj pillanatban, a forrása, Ebben a Tudom, hogy az olaj, az olaj jelenleg az élet hóhéra a bolygón, és nem az élet forrása. Az, amit, az amiről beszélsz, az a legbrutálisabb cinizmus. Rogi, akkor menj a bicikével, könyörgöm. Hát érted, a te autód is benzin nem működik. Aha, a Mindannyiunk végső. autója autója működik. Nincs végső ér, ez nem a végs végső ér. A végső ér, A végső, végső, végső nem ez, a végső Ugod, az, Gábor, az. Gábor, Gábor, tudod mit? Én egy képmutató barom vagyok. Tessék, parancsoljál. Itt van, itt, itt szállítom. Én meg a nem gondolom, hogy Én kép itt nem, szállítom én... a számodra, de te nem mentegessél engem. Tehát a saját magam megítélésében hadén legyek már a kompetentus. De vélem. Képmutató barom vagyok, és itt szállítom neked ezüst tálcán a fejemet, és azt mondom, hogy az én fejem után közvetlenül hat huljon le a komplett olajlobbinak, a komplett amerikai ö, politikai garnitúrának, amely felelős ezért a zsákmányszerző háborúért, és ezért a felelőtlen fenntarthatatlan energiagazdálkodásért a feje. Jó, így megfelel! Így oké? Okay? Én azt, én azt hangom, a felelősséget, amit én, az én kis autóm fogyaszt, azt elviszem ebből a globális nagy bűncselekményből. Elviszem. És hogyha nem, nem fog kelleni nekem ide föl a hármas határhegyre tömegesen vendégeket felszállítani, annak érdekében, hogy a műsorban ők részt vegyenek, akkor én azzal az autóval le fogok állni. Rendben van? Rendben van, nem, Gábor? Robin, én ezt most neked Robin, megígérem. Okay? arról beszélek, hogy igen, ez, hogy igen, ez a végső érv, persze természetesen. Hogy, föl! Nem. Gábor, tudod, hogy mi a legbődületesebb cinizmus? Igen? Amikor azzal érvelsz, hogy, hogy az olajlobbinak nem érte meg a háború, mert az olaj ára az egekben. Mert ezzel az olajlobbi egy relatív profitelmaradást realizál. Ez tudod, mit jelent? Hogy a profitjuk mértéke az nem 300%-os, csak mondjuk 150 százalékos. Mondjuk, érted? Most Tehát, már nincs... arról van szó, hogy nagyon, nagyon rosszul jött nekik a háború. Érted, érted, miről van szó? Na, akkor ne vádoljuk az Egyesült Államokat azzal, hogy, hogy csak és kézzel az olajért háborozott volna. És eh, hangozik ez, megint csak nagyon cinikus érnek. Én továbbra is azt mondom, hogy a civilizációnk jelen pillanatban eh, rekordgyorsasággal halna meg, és szűnne meg olaj nélkül. Nem az a civilizáció, amit ti civilizációnak hisztek, hanem minden, amit mi szeretünk és ismerünk ebből a világból.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 tömegesen érdeklődnek az autómról és az autóm Egy nagyon gazdaságos kicsi autóról van szó, gyerekek. Nem kell aggódni. Az egy, egy 8000-es motoros hammerje van. Rohadtul nem. Ne, nehogy higgyetek neki. Ez egy, ez egy CIA ügynök. Szóval, kedves, kedves jó hallgatók, mi is lehet az összefüggés Eközött, ami itt zajlik, meg a között, amivel indította ezt az adást az én nyári Gábor kollégám, amikor is azt mondta, hogy ez a dekadens nyugat, ez a dekadens nyugati elkényelmesedett Európai Unió, meg Amerika, már főleg az Európai Unió, már meg hát a, ezek a mindenféle elkényelmesedett amerikaiak is gondolom, nem a kormányra gondolunk ilyenkor, mert Isten ments, hanem hát az, a, az állampolgárokra rohadékok. Nem, már nincsen kedvük háborúzni, már nekik de Derogál, már nekik büdös a háború, már csak a, csak a jó kis olaj kéne. Szóval hogy az az érdekes, amikor ezt vetett föl, tehát amikor azt mondod, hogy ő nekik igenis kutyakötelességük lenne különböző gazdasági érdekek mentén háborúkat indítani, ugye? Nem, én arról beszélek, hogy. hogy az életüket azért, hogy bizonyos cégeknek a vezetői milliárdosokból trilliárdosokká váljanak. Nem, nem. Tehát az összefületett először is ez a folyamat nem, nem, nem lineáris, Tehát ez, ez nem úgy néz ki, hogy, hogy ez megint csak a te és a, a telójikád, illetve ez megint csak ez az alterglob narratíva, hogy az Egyesült államok azért háborúzik és azért vezényelte oda a hadseregét, mert szüksége volt az olajforrásokra. Ez nem igaz. Tehát ha ezt az állítást, tehát már ez, ez a folyamat itt, itt, meg akad legalábbis az én gondolkodásomban mindenképp. Mondok egy pár De huzamot. akkor, de akkor, akkor á, térjünk vissza csak erre az egyállításra, hogy én azt mondtam, hogy a, hogy a nyugat-európai országoknak és az Egyesült Államok polgárai többségének is büdös a háború általában, és büdös bármilyen célért háború innen. Bármilyen célért? Én arról lesz, nem derült ki, az utolsó háborúk többsége az gazdasági célok mentén zajlott. Uh, mi, jó, uh, mi azt az szó, gondolom, mi? hogy 1999-ben, amikor, amikor a NATO elsősorban az amerikai Egyesült Államok vezetésével uh, megakadályozta a, a koszovói albánok tömeges kiírtását, akkor nem tudom, hogy milyen... milyen. Azután egyébként, hogy Európa uh, 9 éven keresztül tétlenül nézte a jugoszláv polgárháborút, illetve előtte jó, a bosnyák nép, népírtást is a, a, a horvátszerv háborút, és uh, az a töketlen uh, európai-holland uh, uh, békefenntartó alakulat szemelátára mészároltak le 15 ezer Bosnyákot, és ezt a folyamatot egyébként igenis, és ezt nem tagadhatott, az USA bombázásra akasztotta meg, és, és, indtotta, és, és, és pacifikálta végül ezt a, ezt a körzetet. Tehát azt gondolom, hogy ezek után nem beszélhetünk kizárólag gazdasági kért folytatott háborúkról. Azt a problémát is, az USA oldotta meg, jó szokása szerint az Egyesült az Európa helyett. Azt az meg oldotta meg, álljon meg a menet. Ja, most, akkor az, USA, meg. az USA persze. Jó, jó hát az, az USA hadserege vett, alkotta a támadó ö, ö, ö, alakulatok körülbelül 95%-át, de ezt tudjuk pontosan. De hogyha tudom, hogyha jó, jó ügyről van szó, akkor rögtön NATO. Ha rossz, ha, ha vitatható kérdésekről van szó, a akkor A történelemnek a tényeiben maradjunk mi? már, légy szíves, jó? Szerintem... A NATO az NATO, adművelet, ez meg nem az. Robi, Tehát... Robi, Robi kétségtelen, nézd, többségében voltak az amerikai erők, és ha végignézzük az Egyesült Államok történelmét, ezek a, az ország határaitól jó messze és ő beavatkozások soraiban gyakorlatilag szerintem ez volt az egyetlen, amit aláírunk. Nyilván azért mi szubjektíven látjuk a kérdést, mert hogy azért pár száz kilométerre történt tőlünk, de én nem vitatom el tőled, hogy ez a beavatkozás, ez jogos volt, és Európa ölbetett karral ülő magatartása az, az katasztrofális volt. De az alapgondolathoz visszatérve egy kicsit, hogy Európának már derogálna háborúzni. Tényleg ez a legnagyobb baj, mert hogy Európának már többek között dolgozni is derogál. Európának új értéket erőállítani. azt gondolom, hogy igen, ez egy folyamat része. Várjá, várjá, várjá, várjá. De az nem csak, hogy dolgozni derogál Európának, hanem például az amerikai Egyesült Államok, hogy csak egy példát mondjak, a világ legjobban védett határ szakaszát tartja fenn Mexikó és az USA között. Tehát ez a világ Legjobban védelmezett határszakasza, amely határszakaszon való illegális átlépések tartják fenn az Amerikai Egyesült Államok gazdaságát. Milyen érdekes? Ha hogyha, hogyha még egy kicsit jobban védenék azt a határt, akkor az amerikai gazdas gazdaság összeomlana, mert hogyha nem lennének illegális határátlépések, akkor az amerikai gazdaságot nem lehetne mondom, hogy föltölteni annyi illegális munkavállalóval, és amely ez az, az, az, az amerikai gazdaságot szóval az van. hogy az Egyesült Államok gazdasága a mexikói bevándorlókon áll vagy bukna. Hát de pedig hogy így van. Jó, ez hát pedig, hogy nagyon így. is így van. Nem, a, a, bocsánat, a, annak a határszakasznak, vagy annak a, a legjobban őrzött határnak, ami az Egyesült Államok és Mexiko között húzódik, annak nem a kerítés a lényege, hanem az az egy kapu amit a jenki határől fog nyitogatni ugyanis ha nem szabályozott a folyamat akkor nem tudod a gazdasághoz igazítani erről beszélek semmi másról nem szól a történet tehát a pontonlyan ugránának adott a kerítésen éjszaka mint egyre szüksége van az egyik egy nem államnak szó hogy a vállalkozra zöldkácsa program <sínt> is erről szól ellen ellenőrzött külföldi munka van és ez a hihetetlen ez a hivatalos amerikai propaganda amit a nyomat ez de figyelj de mi a turva hogy van egy ország amiksz azt szeretni hogy hogy hogy ne özöje vagy vagy ára előtt, egy, egy rakat idegen, akiket nem tud semmilyen módon, sem, sem adóztatni, sem ellenőrizni, sem, semmilyen módon a, a jó értelemben a felügyelete alá vonni. A, a felügyelete alát nem azt gondolom, hogy megfigyelni őket vagy bármi egyéb, hanem egyáltalán tudná hogy kik ezek az emberek. azt gondolom, hogy az Egyesült Államok polgárainak és kormányának joga van ahhoz, hogy tudja, hogy egyáltalán kik azok akik egyébként be akarnak óhajtani, jönni a határoikon ja, belőre, ja, ja, ja. és, és munkát óhajtanak. Alá, az a lényeg az a lényeg, hogy jöjenek és hogy annyian jöjjenek, amennyien az amerikai gazdaságnak erre szüksége van. Hát, és azt gondolom, hogy ehhez egyesült Államoknak is kormányának joga van. Ezt ez döntse. Tehát azt gondolom, hogy ez is ezért egy hatalmasodott cinizmus, azt állítani, hogy az Egyesült Államoknak ezt el kellene viselnie, és, és gond nélkül. Hát egyébként, a... hogy melyik rendszer élhető, vagy melyik nem, ez is az Egyesült Államok élhető, vagy hát élhető mi voltáról árulkodik ez az egész történet. Mexikónál félben. biztos, hogy élhető. Hát azt gondolom, hogy 60 an többen vándorolnak be az Egyesült Államokba, mindenhonnan a világról, mint bárhol, máshova, bármelyik országba, mint egyébként az Egyesült Államokkal szemben. azért ezek borzalmasan nagy csúsztatások. Tehát így tehát arról szól a történet, hogy Egyesült Államok Mexikóban dolgoztat, mert ugye derogál már nekünk dolgozni, Európa Kínában, illetve Amerika is Kínában. És amikor azt látod, hogy azok a kizsákmányolt nemzetek, illetve régiók, lakói, akik gyakorlatilag a verítékükkel állítják elő nekünk a telefontól elkezdve, a biciklin keresztül, az autóig mindent, azok úgy gondolják, hogy nekik ez a rendszer nem jó, és elindulnak abba az országban, amelyiket tulajdonképpen ők a két kezük munkájával szolgálnak ki, és te lezárod a határszakaszt, akkor te erre azt mondod, hogy jogom van megvédeni magam. Meg jogod lett volna nem kizsákmányolni tőkén keresztül azt az országot, és akkor nem így áll ki, a világ. kizsákmányoltak aki Kínát? Pilu, egy valamire szeretnélek kérni, hogy még búcsúzó, búcsúzás gyanánt, légy szíves, egy kicsit magyarázkodjál már te a... a zöld energia herceg a saját autód miatt. Hát ne csak én tegyen meg ezt, hanem légy szíves, akkor legyél szolidáris és megfelelő módon mea a kedves hallgatók előtt. Robert, én gyakorlatilag általában csak tolom az automat, nem fogyasz semmit, életre én már feltaláltam a vízüzemű autót. Ide vagyok cínikus. rossz Nem, rosszak a híreim. Sajnos én is ottómotorral Motor, ellátott autó belülnek. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Álljunk meg egy picit. Én nem azt mondom, hogy ne menjen ki olaja, én nem azt mondom, hogy ne tömjem egy lobbinak a zsebét azáltal, hogy én tankolok és mozogni akarok ezen a bolygón, csak azt tegyük úgy, hogy közben nem öljük meg a bolygónkat. És erre lenne már mód, el kellene kezdeni gondolkodni, mint ahogy el is kell kezdeni gondolkodni azon, hogy ezt hogyan váltjuk ki. Elhelyett ülünk egy szaros, pardon, egy csúnya autóban, amelyiknek a hatásfoka, ha figyelembe veszik a termikus hatásfokot, meg az effektív hatásfokot, meg most sorolhatnám itt az összes baromságot, a lényeg az, hogy egy ottómotor hatásfoka az jelenleg, olyan 20%-on belül van, ami azt jelenti, hogy minden 10 liter elégetett benzinből 8-at a környezetet fűtésére fordítasz. Na, ez ellen kellene valamit tenni, és azt szeretném, ha ez nem így lenne. Egyébként meg képmutató vagyok, mert be fogok ülni, és én is azzal közlekedem.